«Багато. Троє. Хлопчик, дівчинка. Потім знову хлопчик і дівчинка. Потім близнята. Антуанетта зітхнула. «Щось я тебе не розумію, Валю. Ти вже наступала на ці граблі?» «Віктор любить мене і тому ревнує. Хіба це погано?» «Валю, що з тобою? Ти сама не своя. Моя санітарка з поліклініки сказала б, що тобі пороблено». «Він тебе вдарив. Про які плани на майбутнє? Про яких дітей ти говориш?» «Він мене любить. Любить-любить, воно й видно. Давай змінимо платівку. Коли, коли приїде Отто? Завтра вранці?» «Вранці. Увечері чекайте. Ми будемо пунктуальні, як належить німцям. Ну, я пішла». Валентина зробила прощальний жест. Накинула свою легку дублянку, поправила волосся і, як завжди, перехоплене стрічкою над чолом. Антуанетта заходилася робити заготовки до завтрашнього святкового меню. Випікати корзиночки для салатів, заверніть тістечка, коржі для торта. Маркіян повернувся з роботи не так пізно, як очікувала Анета. Приніс якийсь подарунок. «Це твоя сукня». Новорічний, скажімо, наряд із самої Індії. Вишнева сукня, вся розшита блискітками і бісером, справді виглядала нарядно. Саме для новорічного балу десь у великому залі, залитому вогнями безлічий люстр. Маркіян випередив усі її можливі заперечення. І зовсім вона не занадто розкішна, новий рік буває нечасто, і така подія, як у нас, також. Він намагався не називати конкретним словом те, що відбудеться між ними завтра. Воно справді не могло мати конкретної назви, ані зарученими, ані тим паче весіллям цю новорічну вечірку з елементами новосілля називати не годилось. Маркія розлучення знову і знову відкладалось, як він не намагався прискорити процес. В оцій упертій низці випадковостей, які затягували справу, простежувався вплив уже навіть не надії, а тестя з тещею. Я запросив Валюшу з Отто, Журавського з дружиною, дочок, але вони, мабуть, не прийдуть. А Віктора? Віктора, сама розумієш, з яких причин просив не приходити. «Бракувало нам неприємностей?» «Вибачився, звичайно». «Марко, скажи, як він тобі, Віктор, що за людина?» Спитала Антуанета, влаштовуючись на широкій канапі з ногами. Маркіян сів поруч. «Важко сказати, Нетусю. Він усе робить правильно. Не відступає ні на крок від моїх вказівок. Виконує розпорядження дуже ретельно, по-військовому, слухаюсь. Але відчувається в ньому якась сила Навіть не знаю Опір якийсь Він усе робить так Наче показує Якби я робив на власний розсуд Все було б краще Ти певен, що за твоєю спиною Він не коїть чогось протизаконного Гадаю, поки що ні У мене, знаєш, одне око на спині Так на заводі кажуть Та дай йому волю «А як тобі його стосунки з Валентиною?» «Не мені його судити, сам не кращий». «Я не про дружину». «Ти бачив синці у валюшки? Він її ударив». «Що? Журба аж підвівся з канапи». «Ударив мою валюшку?» «Спокійно, не треба так хвилюватися, Марчику», – обняла його за плечі Анета. «Вони вже порозумілися» але ж чоловік, здатний вдарити жінку, неодмінно зробиться у друге, у третє. Я не знаю, що з ними робити з цими двома закоханими ідіотами. Ненормальні зробились обоє. Наче сила нечиста вселилась що у Віктора, що у Вальку. Ці їхні почуття якісь дикі, жодного стриму. Я розумію, звичайно, любов, кохання, шури-мури – але ж якось воно усе занадто може їм так добре, мабуть.